قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا ولتموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله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 Umat Islam Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas limpah karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita terutama nikmat Islam, nikmat iman yang dengannya seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan di dunianya dan di akhiratnya. Umatal Islam Sesungguhnya Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam Rasul yang diberikan oleh Allah kasih sayang. Kasih sayang yang mengharuskan untuk menyampaikan semua risalah yang berasal dari rabb berupa wahyu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikutinya ia akan senantiasa diberikan oleh Allah karunia dan kenikmatan berupa kenikmatan iman dan istiqamah. Sebaliknya Siapa yang menyimpang darinya ia akan binasa Ia akan diikuti oleh syaitan Lalu ia pun akan menjadi tersesat jalan Maka ya umat al-Islam Tidak ada jalan Menuju surga Kecuali dari jalan yang telah dipancangkan oleh Rasulnya AS. Tidak ada jalan Menuju Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali jalan yang telah dipancangkan yang telah dititi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentaati Rasulullah adalah merupakan kemuliaan mentaati Rasulullah adalah merupakan kebahagiaan sebaliknya mereka yang memaksiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam sebagaimana Rasulullah bersabda Kul ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba Semua umatku pasti akan masuk surga. Semua umat Islam pasti akan masuk surga kata Rasulullah kecuali orang yang enggan. Lalu para sahabat bertanya, "Faman yabā ya Rasulullah?" Siapa yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Semua kami ingin masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW bersabda dan apa ani jannah. Siapa yang mentaatiku maka ia akan masuk ke dalam surga. Waman asani fakat abah. Dan siapa yang memaksiatiku maka dia telah enggan untuk masuk ke dalam surga. Maka dari itu, ikhwat al Islam, azzan ya Allahu Siapa saja di antara kita yang menyatakan dirinya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hendaklah dia mentaati Rasulullah di dalam perbuatan-perbuatan Rasulullah dan dalam perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah diutus oleh Allah sebagai basyiran wa nadhira memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada manusia. Rasulullah dilahirkan ke dunia sebagai rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada semesta alam. Kelahiran Rasulullah sesuatu yang sesuatu yang luar biasa bagi kita. Nikmat Allah yang sangat besar. Kelahiran Rasulullah sesuatu yang nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya semua kita pasti bergembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa di antara kita yang merasa tidak tidak bahagia siapa di antara kita yang merasa tidak bergembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kecuali orang-orang yang ada di dalam hatinya kemunafikan Kecuali orang-orang yang ada di dalam hatinya penyembunyian terhadap kekufuran Iyadhan billah Rasulullah s.a.w. begitu besar jasanya kepada kita Melalui Rasulullah Allah memberikan hidayah kepada kita dan Allah pun memberitahukan kepada kita Tentang jalan menuju surga Dan jalan menuju api neraka Maka kewajiban kita ya akhi Sebagai rasa syukur kepada Allah Dan kegembiraan Sebagai seorang mukmin dengan karunia yang Allah berikan ini Tiada lain adalah dengan cara Mempelajari jejak kaki Rasulullah SAW Menapaki jejak kaki Rasulullah SAW Pelajarilah oleh Anda bagaimana Rasulullah salat. Bukankah Rasulullah bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat," kata Rasulullah. Bukankah Rasulullah sallallahu bersabda, "Khudzu anni manasikakum." Ambil dariku manasik haji kalian, ambil dariku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah Rasulullah membiarkan umatnya untuk membuat tata cara salat tersendiri. Adakah Rasulullah membiarkan para sahabatnya untuk membuat tata cara haji tersendiri? Jawabnya tidak. Rasulullah sallallahu muballighun anillah. Menyampaikan semuanya dari Allah kepada umatnya. Makanya di Haji Wada di Padang Arafah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berceramah dengan ceramah yang begitu agung, Rasulullah bersabda, "Ala hal ballaght, bukankah aku sudah menyampaikannya kepada kalian?" Para sahabat pun menyaksikan, "Benar wahai Rasulullah." "Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Fadlun 'adzim." keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada umat Islam dengan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka syukurlah nikmat ini ya akhi, dengan cara menapaki jejak kaki beliau, dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang Rasulullah perintahkan jalankanlah sesuatu yang Rasulullah larang tinggalkanlah dan sesuatu yang Rasulullah tinggalkan sementara pendorongnya ada dan penghalangnya tidak ada maka jangan sekali-kali anda melakukannya Disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa azan dan tanpa khonat Cobalah tanya kepada anda dan pada diri anda sendiri ya ikhwatul Islam Bagaimana pendapat anda tentang suatu kaum yang sholat Idul Fitri Kemudian dia dengan adhan dan komat Barangkali anda sepakat dengan saya bahwasanya itu tidak disyariatkan Kenapa? Karena Rasulullah mampu melakukannya Tapi beliau tidak lakukan Pendorongnya pun ada di zaman Rasulullah Yaitu mengumpulkan manusia Memberitahukan tentang waktu Daripada sholat Idul Fitri dan Idul adha, Tapi Rasulullah tidak lakukan Itu menunjukkan pensyariatan saya yakin anda akan sepakat dengan saya Kalau ada suatu kaum yang Solat idul fitri atau idul Adha Dengan adhan dan komat Anda akan mengingkarinya Dengan hujah itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Maka ya akhi Pernahkah anda mendengar Rasulullah SAW merayakan kelahirannya Pernahkah anda mendengar Para sahabat Rasulullah SAW Merayakan kelahirannya Pernakah para tabi'in tabi'ut tabi'in? Demikian pula imam yang empat. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, dan Imam Ahmad bin Hanbal, a'immatul ajilla, imam-imam kita yang sangat kita hormati. Pernahkah Anda mendengar bahawa mereka merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ataukah para sahabat kurang kecintaannya terhadap Rasulullah? Ataukah para tabi'in, tabi'u tabi'in Demikian pula imam yang empat Mereka kurang kecintaannya kepada Rasulullah Tidak mungkin ya akhi Cinta kita lebih daripada cintanya para sahabat Para tabi'in kepada Rasulullah SAW Kecintaan mereka kepada Rasulullah Tidak bisa dituturkan oleh kata-kata Kecintaan mereka kepada Rasulullah Tidak bisa kita gambarkan ...karena luar biasa dahsyat kecintaan mereka. Mereka berani mengorbankan darah mereka, ...harta mereka dan diri-diri mereka... ...untuk membela Rasulullah s.a.w. Namun tanyakan, ...adakah Abu Bakar atau Umar... ...atau seorang sahabat yang merayakan... ...pekelahiran Rasulullah s.a.w. Apakah kita di zaman ini lebih tertunjuki dari mereka... Ataukah mereka yang lebih mendapatkan hidayah dari kita? Semua kita pasti menjawab para sahabat lebih mendapatkan hidayah. Iy wallah, itulah yang disaksikan oleh Allah dalam Al-Quran ketika Allah mem memuji para sahabatnya. Wasabiquna al-awalun minal muhajirin wal-ansar wal-lazina taba'uhum bi-ihsan radiyallahu anhum waradu an assabiquna al-awalun. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam Dari kalangan muhajirin dan ansar Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan Allah rida kepada mereka Dan mereka pun rida kepada Allah Persaksian yang agung Dari Allah Tentang generasi yang terbaik dalam umat ini Yang begitu sangat besar cintanya kepada Rasulullah Namun kita tidak pernah mendengar bodo mereka merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan kepada diri Anda atau kepada siapa yang Anda sukai. Apakah kita lebih semangat kepada kebaikan ataukah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atakah kita lebih tahu tentang kebaikan atau para sahabat Rasulullah, para tabin dan para ulama setelahnya? La wallah kita ini orang-orang yang jauh dari dari pengetahuan tentang hakikat kebaikan itu sendiri. Mereka para sahabat lebih tahu tentang kebenaran. Mereka lebih semangat kepada kebenaran, ya umat al Islam. Tapi mengapa kita tidak pernah mendengar bahasanya mereka merayakan kelahiran Rasulullah? Padahal mereka sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan dalam hadis. Yang disahikan oleh Syekh Al-Bani Rahimahullah dari hadis Anas Bahwasannya ia berkata Tidak ada seorang pun Di mata para sahabat Yang paling mereka cintai Untuk melihatnya kecuali Rasulullah SAW Namun apabila, para, apabila Rasulullah datang Tidak ada satupun sahabat Yang berdiri menghormatinya Karena mereka tahu Rasulullah tidak suka itu Subhanallah Itulah pelajaran yang agung Ketika para sahabat Rasulullah Sangat cinta kepada Rasulullah Bahkan tidak ada seorang pun yang paling suka Yang paling mereka sukai untuk dilihat oleh mata-mata mereka Kecuali Rasulullah Namun ketika mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW Tidak suka kalau beliau datang dihormati dengan cara berdiri Mereka pun tidak berdiri Maka dari itu adakah para sahabat yang merayakan kelahiran beliau, ya umat al Islam? Maka yang akal Islam, lawakna khairan lah ilaih. Kalaulah perayaan kelahiran Rasulullah itu baik, tentu mereka sudah mendahului kita kepadanya. Aku luhqolihada wa astaghfirullahalilwakum. Alhamdulillah. Mussalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man Wa asyhadu alla ilaha illallah la syarikalah Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Ummatul Islam. Sesuatu yang harus kita yakini pada diri-diri kita Bahwasannya Rasulullah sudah menyampaikan agama ini secara sempurna 100%. Tidak ada satupun yang tidak disampaikan oleh Rasulullah. Semua perkara agama telah selesai. Disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satupun kebaikan. Yang mendekatkan kepada surga tidak pula ada keburukan yang bisa mendekatkan ke neraka kecuali Rasulullah sudah menjelaskannya ya umat al-Islam sebagaimana seorang sahabat yang mulia berkata Terkan Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, wamacairun yuqilib jannahihi filhawa, illa wadzakarafihi ilma. Rasulullah meninggalkan kami dalam keadaan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya, kecuali Rasulullah sudah menyebutkan ilmunya di sana. Beliau bersabda, "Ma'baqiya shayun, yuqaribukum ilal Jannah, wiyubaidukum mina Nair, illa wakubuyinalakum tidak tersisa sedikitpun amalan yang bisa memasukkan ke surga, tidak pula amalan yang bisa menjauhkan dari api neraka, kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Rasulullah sudah menjelaskan, bahkan Allah telah menyaksikan dalam ayatnya, al ma'abmal akmaltu lakum dinakum.'" Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu. Bukankah ya akhi, agama kita sudah sempurna? Cobalah tanyakan kepada diri anda. Atau kepada orang yang anda sukai. Apakah Islam telah sempurna dengan tanpa perayaan kelahiran Rasulullah? Ataukah Islam baru sempurna dengan adanya perayaan kelahiran Rasulullah? Bila anda menjawab, Islam sudah sempurna tanpa perayaan ini Maka kita akan, kalau begitu Jangan anda menambah-nambah sesuatu yang telah sempurna Cukup dengan apa yang Rasulullah ajarkan Karena Islam sudah sempurna Bila anda berkata, Islam baru sempurna dengan adanya perayaan kelahiran Rasulullah Berarti anda telah menolak Al-Quran Karena Allah tegas mengatakan Al-yawma akmaltu lakum dinakum pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Ummatul Islam a'azzani Allah Maka hendaklah kita mengambil pelajaran dari semua ini ya akhi. Bahwa agama kita tidak diletakkan pada ra'yu. Agama kita diletakkan pada wahyu. Agama kita berasal dari Allah karena agama ini milik Allah. Allah berfirman ala lillahiddinul khalis milik al tahuilah Milik Allah lah agama yang khalis, yang ikhlas, yang murni ini. Agama bukan milik seorang kiai ataupun milik seorang habib, ataupun milik seorang ulama. La, agama milik Allah. Sesuatu yang baik adalah yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya baik. Yang menurut kita baik belum tentu di sisi Allah baik. Yang menurut kita tidak baik pun belum tentu di sisi Allah tidak baik. Bisa jadi ya akal Islam kita memandang baik suatu perkara ternyata di sisi Allah itu tidak baik hanya Allah yang tahu sedangkan kita tidak mengetahui. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallit ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Barakal ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة فيقاضي الحاجات اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتايذ القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغ يئذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله اكبر